وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار تندرuar betimtar ne as do vit be themi çë fjala më e mirë është fjala e Allahut subhanahu wa taala eza udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe çdo shpikje është humbje, dhe çdo humbje është në zjarr. Dhe një prej shpikjeve të cilat bëhen për vit nga disa njerëz që pretendojnë se duan profetin sallallahu alaihi wasallam pretendojnë se e duan profetin sallallahu alejhi dhe selle vetëm një herë në vit. Një preh shpikjeve është kjo që, që bëjnë ata një herë në vit që e quajnë me blut. Në arabisht thonel Maulid. Dëgjojnë shifën do të thot ditlindje. Festimi i ditlindjes së profetit sallallahu alejhi dhe selle është një preh shpikjeve e cila nuk ka ekzistuar kurrë në kohën e profetit sallallahu alejhi dhe selle. Profetis sa nëllonis të në vetë nuk e ka vepruar atë as njëherë. As shokët e ti nuk e ka vepruar atë as njëherë. As mjekësit e tyre nuk e ka vepruar atë as njëherë. As brezdi i sreti i mirë nuk e ka vepruar atë as njëherë, as kush për i tyre. Nuk di e diçka në ti las në brezin e katëm. Edhe për herë të parë, për hapet dhe bëhet i njohur o të latë i njohur tek muslimanët me vludin në shekullin e shtaf nga një person i cili ka qenë sultan për jisë një vendi që i quëshe Erbil edhe fakisish të lojëje e parënojnë dhe me vludgjim e parënojnë vetë që i parë i person që ka përë me vludin ka qenë sultan i Erbilit në shekullin e shtaf e për nënë vetë dhe me gjitha të ata a thonë që këmë e vëllu të shimirë. Vam, u dhëzini profetit sallallahu aleyhi sallam, a nuk këmë jafton të të njërëzë? A nuk këmë jafton feje islamë e tila është të tësuar me vdekin e profetit sallallahu aleyhi sallam? Me ajetin që ka thonë Allah e madhuruar në Kur'an, e ljome, e këmër të lëkum, dhinë e kumë, sotë të përstoha fenë për ju. Kur Allah i madhuruar i fën, nuk të përstohi fenë, nuk ndohë dhe shë në fëtë fëtë të përstuar kë gjithë të cilën ataj sotë të përstohen dhe i quaj në blud, ose ndryshe ditlinja e profetit sallallahu sallam, festimin e ditlinjët. Vecit dërguar e Allah sallallahu aleyhu sallem, për shkat të ditën si ka lindur, a gjëron të, si falëndin dhe Allah subhanu wa ta'ala, edhe nuk feson dhe në blud, edhe këtë moja i gjërimi nuk e bënda vete njëherë në visë, por e bëndë të gjëdo ditë të hëme. Edhe në muë themi i tëre personët të cilët pretendojnë se duha profetin sallallahu alaihu sallam, a gjëronës ju të hëndë dhe fejnëte, bëndi si që ka bërë a i, për të felendërua Allah si që felendërua i sallallahu alaihu sallam. Kur vetë e dërgujë e Allah sallallahu alaihu sallam, nuk bëri fesë për edhe që i ka qënë falenderuën si me i marë që ga e gjithësua në faqen e dhejët. Kjo të regonë se si shdë kur që e feston të me feste duke për të nduër se i po falenderuën Allah ma amë të këti me krimi, a i në të të vërtet, po kër i gjonë fenën Allahot edhe fenë që i ka zbizër të dërguarit Allah sallallallisallem. A i në të të vërtet po e akuzon Allahon që Allah se ka pësuar fenë ose që Allah ka gënyërën për ka thënë sot e pësuar fenë për ju A i nëtë vërtete ka akuzuar profetin së fa në Allah o lësëllëm që profetit se pas ka transmituar fenës të shduat, ka lënë për sajtis ka pa transmituar, sepse pas ka ngelluar edhe në vludi, i sili që ka punë e mirë dhe njëri jo afronë të ka lojë më antë ti. Kështu, këta njërës më antë me vludit për të ndojnë se afronë të ka lojë më dhëruar, ma djeje vë të më kaqë. Por ata kush nuk e bën me vludin e quajnë të humbur. Ma atje thon dhe pretendojnë që kush nuk e bën me vludin ai nuk e zot profetin sallallahu alaihi dhe sunnët vërtet. Dhe ne u themi këtyre këtyre njerëzve dashuria ndaj profetit sallallahu alaihi dhe sunnë nuk duket se mbushje e barqeve plot. Por duket të zbatoi rrugës të tij. Dashuria profetit sallallahu alaihi wasallam duket kur çënohet deri ditën të çënohet figura e tij. Edhe po u them që i kemi parë këta njerëz të cilët gëzohen vetëm një herë në vit dhe dashkan profetin vetëm një herë në vit sallallahu alaihi wasallam kur çënoan figurën e tij nuk kanë hapu një gojën thasim, edhe son dy vjan për të ngritur lart figurën e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe për të ta mbrojtur atë. Për kundërëz i Për ka ndedu si shëjpanët në metë. Për kundërëz i ka ndedu si shëjpanët në metë. Ati o është dashurin dhe profetit sallallahu aleyhi sallam. Profetit sallallahu aleyhi sallam ka thënë hadithin e saks. Më nahë dhe të fi emrinë ha dha ma lejtë minu fa hua raddë. So të të ku shpik në fenton. Ati gjë e tila nuk i përketa saj, ajo është e refuzuar. Edhe falënderojmi se ka qenë Allahu që ata panë me gojën e tyre se kjo është e shpikur dhe nuk nuk ka gjithsuar kur në profetin sallallahu alejhi salam. Po themi dëguron Allahu ka thënë që puna juaj e refuzuar nuk panohet tek Allahu dhe ju në vërtet keni hapur një portë shpikjeje. Nëse ju thonë u duhet të besoni vetëm se ka besuar dëguron Allahu, nëse s'e kanë besuar sapaport, as tabinën, as diktën e tyre, brezikat, brezit e përd, atëherë themi ç'mendimi keni nëse një person del edhe thot ju dojnë të bëjnë i 5 namaz në ditë, unë um të bëjnë i 6. Unë të bëjnë i 5 namaz në ditë, ditë para dite. Në dëmitë, së balë dhe drekës e të shko shumë e gjafës. Që që du të vendosin i namaz mes, si kurse ka në drekës edhe akshami një namaz i që u t'i që ndi. Do të vendosin i namaz gjafës. Nëse ti du t'i stuash e ti, që këtës të ka bërë i dërgujë e allohë, ta sahabë, së habës dhote, s'ka gjë. A është namazën përqyshëm, a e do më namazën, a e do më vikrin, po e do, shumë bukuratën do namazë për namazën gjashtë. Shfar përgjigjit dhe jabin të njërës, atë përgjigjit ne u jabin atyre për me blutin. Nësë ata do të parnoj që pasë e namazën gjashtë, atër tushka të ruo feja. U hapë porë të gjërzdo kushtë fusin fejtë, shfar të dëshiroj e i. Ka të rëguar, e limam e lë pakihami, ka shenjë i cili ka shkujtur e ndërtia një liber për këtë qështje, për qështje në me bludin në veçën ti, edhe ka thënë që me bludin e ka shpikur el vatalune, el ekelun, dhe të ka shpikur për patës edhe gryksis, ata që dimë harë shumë. Këta ka shpikur me bludin, kjo është fjale ti edhe ka thënë së të, të me fjale, në pa që e dy të liber ti. Mi për liber nuk është më këtë në shqimë normalisht, është ngjun arabu unë kam lexuar para dy ditësh këtë dhe po e transmetoj kush ka dëshmim mund t'ja jap ta lexoj. Kështu thot Imam al-Faqihani. Në dhjetaret ka treguar gjithashtu që origjina e këtij blu ka ardhur nga nga, nga, nga ky sultan i Çam, dhe tregohet ka treguar dhjetari që sultani këtë bidat e ka marrë nga një sufis. Kurse sufisi e ka marrë nga shteti i Ubejvideve nga ngarsëti ubejdive të cilët kanë qenë shia që jetonin në Egjipt, edhe shia kanë qenë nga shkaq që më të mëdha e shkatërimit të umatit islam ndërkohra në, në histori. Por sikur shi historinë aty ata gjithmonë kanë rendë për shkatërimin e fesë islama. Edhe ja kuda në ata edhe në këtë çështje si që dorë fshes e shtikjes të një bidati i cili çon njerëz në humbje. Edhe ka Fesuesit e mëbludit, të cilët pretendojnë se duan vetë profetin Sallallahu Alaihi Wasallam vetëm një vizë. U varen burrë më të mirë të sahabët, shokët e profetit Sallallahu Alaihi Wasallam. A kanë sakrifikuar ata për profetin dhe për ruajtjen e profetit Sallallahu Alaihi Wasallam dhe për ruajtjen e besës profetit një një mijë të asaj që kanë sakrifikuar sahabët? A kanë butuzuar apo sahabët të jeles kanë ftesuar kur vitin për profetin Sallallahu Alaihi Wasallam? Ju dini shumë mirë historinë e profetit Sallallahu Alaihi Wasallam dhe çfarë sa sakrifikuan vaja ka mën sahabët për të. Ngaç fol për Abubekrin, dashur Omerin, dashur Usman, dashur Aliun, dashur Butuxhanin, dashur Abdullah, në nesër, na tregoj gjithë historitën e sahabëve që kush e kush sakrifikon dhe më shon për pijje, më shon për të ruitur fenislamën dhe dërguar në Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apo ajo grua e cila kur vjen musliman nga lufta u fundit i thonë ka vdekur babai jop ai thoshte se dërgoj me allahut ka vdekur burri jop thoshte se dërgoj me allahut se puta ja ka vdekur vajja jop ai thoshte se dërgoj me allahut nuk e voste lis fare ta përpara dërgohej te allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i thon ti dëguat allahut të shumë mirë vallë mendoni se ka njerëz të cilës kujtoha për dërgojme allahut më tepër vit se dashka profetin sallallahu alaihi wasallam më shumë se kta kohap të tinë njerëj për tyre ndonjëherë për tyre bë kurrizën e, e vet si si ju Tiriçi për të mbrojtur profetin e them që mos e kapni një shtëzë në luftën e Oudh e Buduxhanë kur erdhin shtëzë nga të gjitha anët e ju hoqën sipër profetit e sallam të gjitha shtëzët i kanë rënë në kurrizin e tij aso bu kurrizin e tij sikur të kishte qen kurriz i Tiriçi ai vanë kurrizin si Tiriçi kursektar e bën barkun si Tiriçi ta më mbarkun në dy Tiriçi edhe shkon hojallar pastaj marrë shtim me radhë një nga një edhe këndojnë me lutën Edhe mirë për ta shkëndojmë. Nuk di nga ta filloj dhe nga ta mbaroj. Por do po, t'rregoj një diçka që është për çështën për çfarë bash, për çfarë bash. Edhe u po them fjalë që ka thënë ma pak i hanë bër tash mos e vërtet. Këta janë portak, edhe njerëz që janë gryksa për njerë. Këto më ka treguar një vlam musliman që ndodhetu me ty. Këtia ka treguar një person i cili ka qenë prezant me vludin që ka bë këto gjëra. Vjen hoxha për këndumë vludin. Shikon ato ushqimet që ishin përgatitur për mevlud? Kishte ushqime boll, vetëm se nuk ishte ambërtir, që është vërtet valla, është vërtet kjo gjë. E keni këtu prezant me zues, u bën që ka më ka treguar ti ky vllai, ky vllaj besnik që e njeh shumë mirë, edhe ka treguar personin që ka qenë prezant. Edhe pastaj ky personi ka dëgjuar çka ka thënë hoxha, është penduar dhe nuk ka po më mevlud pas asaj dite. Edhe thot ky Personi si njif, i cili e një të shumë në glutenin dinë përmendë, s'ka vërtet as mua pjesë në një me gluten ku ishte një hoçë dhe hoçë apo dhe pastaj nuk kishte ambësia atë zonë me xheliz, kishte ushim të tjerë, thonë duke qendruar me gluten, një punë fare tha, e zot në shtëpisë qynari tha, mbas në gluten duhet i shpise, tha, tha, vlutat, du kadaif. Po, në vërtet. <laughs> Derisa pastaj i zotë shtëpisë do tha, ofa e gjithë hoçën me gluten do duhet patjetër me stilin e kadaif. Do pasë ishkaj në tru, pastaj më gjithë i kadaif. Shkërë për të radhë në eze e aso në hollë të këtë eivim. Kjo është vërdetimi e se që ka thëjnë mame në Fakihani. Shë vërdetës. Nështë të posë të qëdirë me vludin tyre, përsa e gjendin qudirët dhe qudirëve. Unë e lezohë para për ditështë të me vludin në gjurën Shqipës e kështë e lezohër në në njëherë. Dhe një gjithan të të dhe më thonë në kam darën tre pika kryesore problemin që kishë në me vludin. Problem më Problemi parë në të thueshë në dërtjera, konflikët e për lavdërimin në allohë thueshë nuk ka vend kurri. Në rratë parë këtë fjallën e që të thushë për allohë nuk ka vend kurri, këlloj fjallën e një nuk është trasnotuar në koranë në sënetë. Nuk ka asë një e kuarnër, asë një hadith nga profetën sëllim të cakë në cilin thueshë a ka vend allohë kurri apo nuk ka vend kurri. Shqirtaj që shpërhen në të loj fjallën e në vërtet këta jenë Por ao nuk ka thën kshu, ti tregoi dukat, shpreha atë që ka thën Allahu. Dhe mos mos shpika kokajo të fjalë të cilat mund të mbartin 100 kuptime. E megjithë ato ne u themi këtu që thon çdo tot nuk ka vën kurri. Po ti sa ta thon, domethënë nuk është bërë nga kreshnikëve ti, se ne kjo është fakt, vetëm se fjalë ju është gabuar, nuk nuk shprehnë në këtë formë. Allahu i madhuar e ka treguar të të gjë që Allahu nuk është bërë nga kreshnikëve ti, por është mbi ta në disa ajete në formë shumë qartë ku ka thën Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi stawa, mushiruesi mbi arshin rroi. Amin tu me bisama. A jeni ju të sigurt për arti i cili ndodhet lart? E ka treguar qartë, nuk ka nevojë të përdorim në shprehje nga nga nga fjalët tona. Mirë, por unë kam frikë se nuk është ky qëllimi i tyre se sa ata këto fjalë përdoren me kuptim tjetër. Nuk ka vënë kurritëm, domodin nuk ka një vënë taktuar, por është kudo. Dhe ne kemi folur në hutbet e kaluara dhe kemi treguar se çdo të thuash që Allah është kudo. Ne kemi treguar se çka fundi dietar për të bërë gjëra që kjo ka shumë rëndë, është fjalë e ila e thon njëri den kufër. Kjo është ndodhet me lut shumë fare. E dyta, burë një lut bukurie, domosdoshmë që ai person i cili kishte përfiluar domosdoshmë me lutin gjuhë shifë, nuk e dij, a e ka marrë në atë formë ashtu apo e ka modifikuar vet, e ka marrë në formë shumë në arabisht dhe ka modifikuar vet por ka përkthyer, apo i ka shtuar vet dgjoj nuk e di vetëm se në atë kishte shumë gënjeshtra në to kishte shumë gënjeshtra. Edhe një për gënjeshtra që ndodheshin të ishte sesuëshe, në të vërtetë, do t'rregohesh aty domodin, momenti kur lindin profetit sallallahu alaihi wasallam, al u ngrit qapja në kamp. U ngrit qapëm kamp, edhe foli edhe për titi domon dhe që oh, kush ka lindur, ka lindur një lindu, padişhah me radhë, thoshte domon sikur foli qapë sikur qapë bëri thëshje, tregonta gjëra të tjera, të cilat janë janë janë prova të qarta të cilët janë përrala, qartë, dhe më prallë, më këptinër të të fjallës që nuk kanë lidhe me Fenistava dhe nuk kanë transmituar në hadithë të së fakta më dhja, as të do, përsa mund të transmituar në hadithë të ginje e shtëta. Kjo është, dhe më dhënë, qështja e e dytë. Edhe qështja e të tëre, gjithashtu është qështja që në të, në me vlut përmëndështë një loj, lafëgërimi të pruar për profenës t Që sot sikur Alloj madhurit ka thënë për profetin sallallahu alejhi si dhe selem, domethënë që për hir të ënd tum kanë krijuar universin. Dhe kjo lloj normalisht kjo është domethënë është akide e prishur. E kjo, kjo lëgje, dhe kjo ky lloj domethënë akide është marrë nga një hadith i gënjeshtër, në thuhet, lau lake, lau lake, të cilin thuhet: "Loulaka loulaka ma kholaqtu alafaka." Sikur mos ishte si sikur mos ishte ti nuk do të kishe krijuar universin. Normalisht është i gënjeshtër është aftutur një hadith të gënjeshtë që kanë treguar dietar në librat e tyre dhe kjo nuk ka lidhje domethën me besimin e pastër islam, sepse Allahu i madhuar ka thënë në Kur'an, "Po ma kreku gjinën liqila liabudun." Nuk i krijova gjinën dhe njerëzit vetëm se si që të Allah o i gjinë i Muhammed, më adhurojnë. Allahu Zoti krijova gjinën dhe njerëzit të më adhurojnë, kurse ata puni krijoi profet Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Domethën nuk u mjaftuan vetëm me me vlutin si ide që është vitat, por futën atë edhe humbje. Madhjem e lutin arabish ka dha gjëra edhe më trondta se kto. Ëndër një prej gjërave që ndodhmë to është që thuhet ndër tjerë kuptimi i vargjo që thonë arabisht ata është që pretendojnë që profeti Sallallahu selam pa ka dijen e Lohi Mahfuz. Lohi Mahfuz plaqa në cilën ndodhi dija e çdo gjë që ndodhet në gjykimin. Edhe kta pretendojnë që dërgonë Allahu te dija çdo gjë që ndodhet në Lohi Mahfuz, kjo është dija e gjevit. Domethënë dërgonë Allahu te gjevit. Niko që Allah ka dhënë Kur'an, kul la ya'lamu ja fi s-samawati aw bil ghaibi illa Allah. Thuaj, kush nuk e di gjevin në qiellin tokë për Allahut. Kush pretendon se dikush tjetër e di gjevin për Allahut, ai e ka bërë Allahu shok. I ka bërë Allahu shok. Kështu këta, domodin e shprehn këto gjë kësh arabisht. Edhe në fundit që bëjnë ata, ata gjatë me zhvisitë të tyre që bëjnë kur të vënë edhe kondenë me gjudin, vjen një moment që ngrihen kan. Ngrihen kan se sepse pretendojnë se profeti sallallahu alaihi wasallam vjen te katah. Domethënë, domthonozi janë zgjuar dhe janë gjumë. Qëse ata duan ta kuptojnë shumë mirë në momentin që bërat me bludin, ka vetë një që bën me bludin. Mund të ketë me mira me xhizëti lla, vallë dogu me lla nda 1000 pjesë dhe shkon te çdo njëri për tyr për njëherë në fundin e kohë. Që nuk shkon. E para e dyta e dërguar Allah sallallahu alaihi wasallam nuk del nga varri i tij përpara ditës së gjykimit. Ëkë është gjykimi që ka vendosur Allahu për krijesat, që kur ata vdesin, ata nuk ringjallen dhe nuk dalin nga varret e tyre derisa të vijë dita e gjykimit. Dhe kjo është çështje për të cilën ka qenë dakord gjithuamtë i Islamit. Ku shpretendon se dikush del nga varri pa ditë gjykimit, ai në, kone dhe dheri, në, kone në, në të vërtetë është i humbur dhe ka kundërshtuar gjithuamtë i Islamit, qenë kohën e sahabëve deri në kohën e sotme. Nëse Allahu në madhërinë e Tij do këto bidate në të shpikje, të cilat janë humbje e qartë. Dhe Abdullah ibn Uthodh ju thosht e njerëzë, o njerëzë, në diqëni dhe mos shpikni, se ju mjeftaj. Allahushe. Alhamdulillah, salatu salamu ala rasullu ala alim, sahih i zmaim. Profetis sallallahu aleyhi sallam ka thënë hadithin e saktë. Mosë të të pronin në laudhërimin tim, si kurse të të pronë kështëterët, Në lavdërimi që i bën isës biri të mërjem Por thoni rob O se thoni rob i Allah dhe i dërguar e ti Këtu profetisht në në të nëndalon që ne te të teprojmë në lavdërimin e ti Aji është njeris është njeris i gjitë njerëgjit Dhe veçori e ti e shë Allah e ka zjeduar atë Për të trasnetuar njerëzve shpalhen Dhe e ka ruajduar atë në gabimet Për të cilëve Allah ruajnë profetet Për trasnetuar fene pastor të patë dëvijuar ndërsa ktha e ngren profetin sallallahu alejhi dhe dere na bojgrade e cila nuk i takon vetëm se Allah subhanuhu teala gjithashtu thon përderisa krishterët e festojnë ditëlindjen e, e njerëzve të tyre me vlerë ta festojmë ne edhe ne u themi përkundësi përderisa e festojnë ata atë ne nuk do ta festojmë sepse profeti sallallahu alejhi ka thënë an te shebe biqawmi fa huwa minhum kush injani populli ja ai është prej tyre Edhe ne Islam ne kemi të ndaluar të përgjessohemi me mosbesimtarët. Edhe përderisa dërguar Allahu nuk ka bërë blut, as sahabët nuk kanë bërë, as sabinët nuk kanë bërë, as tre brizit tre nuk kanë bërë, as brizi katër. As do të shkan pas tyre derisa jerë kyçi i shkripur i pari. Atë që tregon që bërja me blutit është prindësim i qartë me fetë të tjera, me fen kristero ose me ndonjë fetë tjetër në të cilën njerëzit festojnë ditë të, të njëri tjetrës. Nëse ne nuk votaqon këto gjë, besimtari bën sallavat për profetin sallallahu alaihi wasallam pa thënë emrin e tij. Besimtari vërtetë i cili do profetin sallallahu alaihi wasallam është i cili zbaton urdhat e tij. Edhe kur thotë ky njeri, o njeri, po mirë dëgoaj, o kokë, po ky njeri është Usmani. A nuk është, a nuk është e përcjeshme minimumi që ndiq rrugën e tij përgjithsi? Po e përcjeshme. Atë pse nuk e ndiqë rrugën e tij? Kur i dërgojë Allahu sallallahu alaihi wasallam kabuysu pse nuk e bëni, kur dërgojë Allahu ka lënë pse nuk e lini. Por kujtoheni vetëm një herë në vit për ta bërë këtë lloj le, këtë lloj veprimi, sillin nuk është bërë në 300 prej të mirë. Kjo është e qartë. Kjo është i humbi i qartë. Edhe është njëje dëshirave të tyre të të tjerë të ndjeqin. Por pastësi më e madhe nuk është vend tek ata vëllezër, por është tek ata të cilët gjithashtu tek ata të tjerë marrin pjesën tonë blu. Duke ditur që ato janë bidat. Duket ditur që kanë shpikje. E menjëherë ato marrin pjesë duke shpresuar se mos fitojnë një pjesë karrigeje ose duke shpresuar se do ruajë një pjesë karrigezë tyre, më anë të pjesmarrjes në të humbje. Edhe unë përfundimisht do të lezoj kënden që ka thënë Brun Qaim në lidhje me këtë çështje. Domethënë me çështin që njeriu merr pjesën një një në gjynah. Dhe nuk mund të ston atë, nuk shqisov për të çfarë foli Brun Qaim. Po ti blizi ka mështruar shumë ishte në krijesave duke uaz bukuruar atyri një loj zikri, ose namazi, ose agjerimi, ose zuhkë në dynja, edhe e kanë anulluar këta aldurim, dhe më të në urdin për të njërë ndalimin e keshëa, e ata nuk i nëzistin vë të dëshyër për të kryrëta. Këta njërën, të njëgjësit e profetëve, konsiderohen nga ata që kanë shumë pak fe, të përse feja është të kryrësht dhe të tyra që ka urduar Allahus. Kështu që ai që lë detyrat e Allahut as më i keq se ka Allahu dhe i dërgoi ati sallallahu alaihi wasallam sa i që kryen disa dënesa. Sepse lënia e detyrave është më rëndë se kryer dënesa për më shumë se 30 arsye të cilat i ka treguar shehull fëndim te një nga librat e tij. Sepse i nuk ka më thotë domoshem që urdh për të mirën, tani më të ke një çetësh detyrë dhe lënia e detyrave është më rëndë se burgrafa. Kush ka përvojën atë që ka zbritur Allahu tek i dërgoi ati sallallahu alaihi wasallam E denat që kryeni sahabot radhiyallahu anhu ka për ta kuptuar se shumica e atyre drejt të cilëve drejtohet gjithë për fe, më çan njerëz parë fe. Janë njerëz që kanë më pak fe, çdo kusht jetës. E çfarë feje? Po do të më kaj. E çfarë feje? E çfarë ka ju mund të ketë ai që shikon balesat të Allahut të shkelen. Kufit të Allahut humben. Feja ti të lihet, suneti profetit sallallahu alaihi wasallam ta abandonohet. Ëme gjithë këto ajë zëmërqet dhe i heshtor. Shejtani mëmet, me sikurse ai që thot kotën është shejtani që flet. E pakisie e fesë nuk vjen prej ndonj kujt tjetër veçse prej tyrë të cilëve po të sigurohet jetesa e tyrë dhe karrige e tyrë, nuk shqetësohen për atë që i ndodhet. Më i mirë tyrës ai që shfaq një farë mërzie, por që sikur të preket aty sot ti, ose ti, do pa karrige e tij ose pasuri e tij, ai do përpiqej me të gjitha mundësitë dhe do përdori për interesin e ti të të reja, gradët në përshime dhe skegje si pas mund të i si ka. Këta njërës, edhe të se ka rëmë në syri e lotë, mund që alloj ka orryrë, edhe janë të orryrë të keji, ata së përvorë në dhjënja me një sëfrovë më të mave që mund të më të përfytorohet, e kjo është vdekja e zemës. Pa e kuptuatave. Kjo është kjallim në kejim në lidim ata personat dhe të Ose në zdole humbje tjetër, pa u shqesuar pare për të dojgje, duke për të nduar të e ka dobit, duke marrë pjesët të dojgjërështë. Këtë fjalli themi të e njerëzë, kështu ka fenebër në kajimit, dhe kujë gjukimi të e djetarëve në lidim e ta persona, lusëm Allah në madhuruar të nëruaj nga bidatët, në ndikje të të nëndikje të të shirëve, në abjesmare në në, në, në, në, në, në në të kotën, Allah o shbëlefën në janë qëtë.